До цього часу Модді вже повністю опанувала себе. Схоже, пастка не спрацювала. Але все ще не втрачено, треба просто далі грати ту саму роль, поки її друзі не придумують щось нове. «Коханий!» – вигукнула вона і кинулася йому на шию. Пол намагався звільнитися з її обіймів. У коридорі почулися кроки і схвильовані голоси. За вікном пронизливо загарчав поліцейський свисток. Пол із відразою підняв двома пальцями мокрий клубок банкнот і сунув його жовтолицьому чоловікові, що нетерпляче визирав до кімнати. «Це покриє збитки», – кинув він. Очі китайця звузились ще більше, намагаючись розгледіти номінал. І раптом широко розкрились від подиву, щойно він побачив цифру на першій купюрі. Проткі пальці хутко сховали мокрий клубок під одежу, пролунав якийсь вислів кандойським діалектом. За хвилину натовп із пошаною розступився, і Пол Прай з дівчиною пройшли між низько схиленими смуглявими людьми. По сходах долинали важкі кроки. «Поліція!» – прошепотів Пол Прай. Той самий китаєць, що так спритно приховав хабар, вклонився і швидко ретельно закивав. «Твоя йди!» Буркнув він. Він повів їх кудись у темряву. Пройшовши кілька звивестих коридорів, двічі піднявшись і спустившись по сходах, вони нарешті без перешкод опинились на вулиці за два квартали від кафе «Мандарин». Пол Прай зупинив таксі. «Коханий!» – знову вигукнула Моді, кидаючись йому на груди. «Я ніколи в житті не зустрічала такого, як ти. Ніколи! Ніколи!» Пол обійняв її за плечі. Таксі спритно маневрувало в потоці машин, прямуючи до готелю, де нащодавно Пол зняв номер на двох. Разом з дівчиною він увійшов до готелю, і старий ліфт із натужним скрипом підняв їх нагору. Пол відімкнув двері і пропустив дівчину вперед. Вона безтурботно влетіла до кімнати, увімкнула світло і озирнулась до нього з сяючою усмішкою. Любий, проморкотіла вона. Її голос тремтів, а очі світились, наче зірки. Мені здається, я в тебе закохалась. Облиш, це просто вдячність. Ти ще не прийшла до тями. Повірмо їй пораді, дочекайся ранку, й усе виглядатиме інакше. Її очі звузилися з образою. Значить, моя любов тобі не потрібна. вибухнула вона промчала повз нього, мов буря, і грюкнула дверима своєї кімнати. Такий темперамент викликав у Пола задоволену посмішку. Він навшпиньки підійшов до сусідніх дверей і прислухався. Дівчина комусь телефонувала. З кімнати долинав приглушений голос, наче вона боялась, що її почують. Судячи з тону, співрозмовник був у люті. Дівчина виправдовувалась, бубоніла щось нерозбірливе, Обіцянки, які точно не звучали щиро. Пол прай усміхнувся, так само навшпиньки, повернувся до своєї кімнати, вимкнув й розібравши постіль, витягнувся на ліжку. У сусідній кімнаті Моді безшумно поклала слухавку і приклала вухо до дверей, уважно прислухаючись до того, що відбувається в пола. До неї долинув жалібний скрип пружин, Втомлена людина переверталась у ліжку. За кілька хвилин запанувала тиша, а невдовзі кімната наповнилася гучним хропінням міцно заснулого пола. Моді задоволено всміхнулась. Дуже повільно вона відійшла від дверей, скинула з себе одяг, потім замкнула двері зсередини. За вікнами ще було темно, до світанку лишалося кілька годин, коли дівчина обережно провернула ключ у замку і, злегка штовхнувши двері, безшумно ковзнула в кімнату пола. Кволе світло ліхтарів просочувалося крізь гардини. Її шовкове нічне вбрання здавалося майже прозорим, радше підкреслюючи, ніж приховуючи точені форми. Моді повільно прокрадалася до ліжка, не зводячи очей зі збитої ковдри. Підійшовши в притул, вона тихо промуркотіла. «Любий, ти ризикував життям заради мене. Не вважай мене невдячною. Заради тебе я на все готова. Повір мені. Лиш скажи, я зроблю для тебе все, що забажаєш». Зробивши ще один обережний крок, вона блискавично витягла за спини довгий ніж і занесла його над головою. Лагідні слова ще не встигли завмерти на її вустах, як слюнява модді, грубо вилаявшись до руків'я, встромила лезо в загорнуту з головою постать. Деякий час вона лежала на ліжку, стискаючи жертву у смертельних обіймах. Вона скидалася на зловісного нічного птаха, що розпростер крила над безпорадною мишею. Аж раптом, щось запідозривши, дівчина з приглушеним вигуком відскочила назад. Нахилившись над ліжком, вона впилась поглядом у нерухоме тіло і одним рухом стягнула ковдру. Якщо вона розраховувала побачити закривавлене тіло, то її чекало гірке розчарування. Під ковдрою були лише скручені ковдри і зім'ята подушка. Гостре ножа розпороло подушку, і легкі білі пір'їни закружляли перед її закам'янілим поглядом. Частина четверта Зупиніть жінку. Пол Прай, похмуро насупившись, сидів у себе. Його рука судомно стискала зім'яти клаптик паперу, надруковано на машинці копію повідомлення, яке, вочевидь, було виготовлене та надіслане кимось із банди Гілврея. Пол Прай щойно знайшов цей папірець у гаманці цепка Бендера. Цей документ стосувався приїзду кур'єра, відрядженого добре відомою впливовою корпорацією, яка нещодавно продала місцевому банку пакет облігацій на суму 350 тисяч доларів. Перед випуском корпорація оголосила, що облігації будуть продаватися дрібними партіями і стануть оборотними, щоб увесь пакет у підсумку опинився в руках малих та середніх інвесторів. Утім, дуже швидко ці розмови припинилися. Керівництво компанії вирішило, що буде значно вигідніше продати весь пакет одразу одному покупцеві, місцевому банку. І от для передачі документів було відправлено спеціального кур'єра, який мав прибути завтра ввечері на вокзал Юніон потягом, що прибуває о 6:13. Кур'єр везе цінні папери на 350 тисяч доларів, надрукований на машинці документ який Пол Прай і досі стискав у руці, свідчив про те, наскільки злагоджено працює банда Гілврея. У листі було ретельно викладено все, що стосувалося купівлі облігацій і їх передачі банку. Шпигуни Гілврея подбали навіть про те, щоб додати до листа фотографію самого кур'єра. І саме на це фото тепер дивився Пол Прай. З нього на нього дивився худорлявий молодик із настороженим поглядом, і прямим коротким волоссям, пригладженим і зачесеним назад. На жаль, у документі, окрім опису кур'єра, згадувалося лише про самі облігації і жодного слова про те, яким чином ці папери мали опинитися в руках гангстерів. А саме це, звісно ж, найбільше цікавило Пола Прая. Бо як не крути, але Пол Прай – елегантний, вишуканий франт, веселий хлопець, і галантний кавалер жив виключно своїм розумом. Звісно, засоби до існування він здобував, діючи винятково, в межах закону. А саме ці засоби зазвичай були винагородами, отриманими за повернення викрадених цінностей. І от загальна сума таких винагород за останні 12 місяців вилилась у цифру, яка тішила слух самого пола, але неабияк дратувала його конкурентів. Так сталося, що великий форс Гілврей мимоволі став для Пола Прая куркою, яка несе золоті яйця. Дивно, звісно, але сам знаменитий ганстер відмовлявся відігравати цю роль для будь-кого, а про Пола Прая відгукувався дедалі різкіше і зрештою вирішив, що час покінчити з ним раз і назавжди. І ось тепер у нічній тиші Пол Прай ламав голову над цим документом. На жаль, він знав надто мало. Слюнява Модді відома своїм потягом до ризику, залишалася в місці. Її дружок на прізвисько «Контролер» не зводив очей із камери схову на вокзалі «Юніон». Мабуть, така посада йому чимало коштувала, адже вже за кілька годин туди прибуде кур'єр із валізою, що містить облігації на 350 тисяч доларів, і мати в той момент очі і вуха в цьому місці було справді безцінно. Розмірковуючи над усім цим, Пол Прай викорив не менше за пачку сигарет. Зрештою, довелося визнати, що ця загадка йому не під силу, і Пол із тяжким зітханням попрямував у ліжко. Але й там сон утікав від нього, майбутнє пограбування не давало йому спокою здавалося неймовірним, щоб кур'єр, який везе таку суму, наважився десь відчинити валізу навіть для перевірки чи на місці папери. Але ж іншого боку. «Навіщо б це банді Гілверея так цікавитися камерою схову, якби вона жодним чином не була задіяна у плані викрадення?» Зрештою Полові Прайо таки вдалося задрімати. Перш ніж провалитися в сон, він вирішив не хвилюватися завчасно. «Ранок завжди мудріший. Треба дочекатися і побачити, які карти роздасть йому цього разу шахрайка Доля». Адже що таке наше життя, як не найризикованіша з усіх ігор? Рівно о шостій тринадцять. Хвилина в хвилину експрес прибув на вокзал Юніон. Біля входу юрмився натовп. Кожен шукав поглядом когось близького, знайомого або коханого. Пол Прай причаївся осторонь гамірного натовпу. Здавалося, він повністю занурений у роботу. Одягнений у білий робочий халат, з майстерком у руці він не відривав очей від вищерблених марморових колон. У такому вигляді Пола годі було впізнати. Повз нього безупину плив людський потік. Нарешті у дверях з'явився перший із пасажирів, що прибули потягом о 6.13. Чоловік атлетичної статури нетерпляче нишпорив поглядом у щільному натовпі зустрічаючих. Він когось шукав. І ось, розштовхуючи ліктями людей, назустріч йому стрімко кинулася молода жінка. Вигукнувши щось нерозбірливе, він міцно притис її до себе. Вони опинилися в самому вирі людського натовпу. Повз них снували стривожені зустрічаючі, люди кидалися одне одному на шию, лунали вигуки радості та голосний сміх. Носильники у червоних картузах котили візки, навантажені важкими валізами. Пол Прай не міг відвести погляду від цього атлетичного чоловіка, того самого, що першим з'явився у дверях. Бо дівчина, яка з такою пристрастю кинулася йому на шию, і яку він так радісно привітав, була неким іншим, як Мод Ембрус із Чикаго. Вона ж знаменита слюнява Моді. На відміну від їхньої першої зустрічі, цього разу Моді була закутана в манто, яке хоч і трохи прикривало коліна, аж ніяк не приховувало витончених ніжок у тонких шовкових панчохах. За 20 кроків від цієї пристрасної парочки розташовувалася камера схову. За стійкою критився добре знайомий полутип на прізвисько «Контролер Чарлі». На його лобі темнів добрячий синець, а в очах ще лишався каламутний погляд, наслідок удару, яким його щедро нагородив напередодні сам пол прай. Чарлі весь час звертався до пасажирів, що товпилися навколо. Перевірте речі, перш ніж здавати їх на зберігання, прошу вас. Позаду нього, біля банкетки, на якій пасажири могли спокійно оглянути свої валізи, тягнулася важка полиця. На ній щільно лежало співтретя десятка валіз і сумок усі ручками до краю. З кожної ручки звисала картонна бирка з ім'ям власника. Пола одразу ж зацікавило вільне місце, майже в центрі цього щільного ряду. Увесь напружившись, він завмер у чеканні. Прямо поруч із Модді та її новим пристрасним кавалером, що стояли, ніжно припавши одне до одного, двоє чоловіків обмінювалися рукостисканнями. Неподалек через натовп пробирався худорлявий тип з настороженим поглядом і ямочкою на підборідді. Побілілі від напруги пальці стискали ручку пошарпаної валізки. Зрештою, слюнява Модді вислизнула з обіймів чоловіка. Той скривився, намагаючись ухопити її за полуманто, роблячи вигляд, ніби збирається знову накинутися на неї. Модді інстинктивно змахнула руками і відскочила. Манту зіскознуло з її плечей і впало до ніг. Люди довкола буквально оніміли. Хіба не чули вони про дівчат, що, поспішаючи на побачення, забувають одягнути щось серйозніше, ніж шовкові панчохи, блискучі туфельки та чудернацькі мережевне спідня? Вважають, що дороге хутро поверх всього – надійне маскування. І от тепер підтвердження пліток на власні очі. Моді застила в дуже спокусливій позі. Її фігурка виглядала просто бездоганно. Пухнастий хутяний клубок лежав біля струнких ніжок. А наймодніше персикове мережевне спідня м'якою піною облягало тіло. Одразу було видно, скільки ця краса могла коштувати. І раптом дівчина пронизливо заверещала, неначе навмисне, аби прикувати до себе увагу. Звісно, у натовпі не бракувало чоловіків, які бодай раз милувалися манекенницями в спідньому на глянцевих обкладинках жіночих журналів. Плакати з подібними красунями прикрашали вагони та стіни готелів. Але бачити на власні очі справжню жінку, живу, з плоті й крові, та ще й таку спокусливу, як слюнява моді – це було вже занадто. Чоловіки в залі просто заніміли. Моді ще раз пронизливо зойкнула, але залишила кілька секунд намилування собою. Потім хутко нахилилась по манто, до неї кинувся допомогти той самий кремезний кавалер. Його приклад наслідували інші. Утворилась тиснява. Когось відштовхнули, і Пол Прай із задоволенням побачив, що це був худорлявий тип із валізкою. Його штовхнули так, що він упав, вдарившись головою. Лежачи, він завмер, але полус стих побачити, як у повітрі блиснув кастет. Усі очі були прикуті до моді та її лицаря, лише Пол Прай помітив, як пошарпана валізка, яку тримав упавший, миттєво зникла. Вона відлетіла вбік, як м'яч, влучно запущений у ворота. Уже за мить валізка опинилася в руках одного з тих двох, що щойно тиснули один одному руки. Йому передали точно таку ж, і невдовзі підмінений близнюк мирно лежав біля ще непритомного хлопця. Справжня валізка миттєво змінила кілька пар рук і врешті опинилася на єдиному вільному місці на полицю в камері схову. Чарлі-контролер метушився, мов ошпарений, підскочив до валізки, поставив її на полицю, розвернув ручкою в інший бік і зник. «Очевидно, – подумав Чарлі, – зайва популярність не завжди благо. Особливо, якщо з'явиться поліція, впізнають миттєво. Але викрадення валізки з облігаціями – справа надто тонка. Її не можна було довірити нікому іншому». Коли гамір і сміх трохи вщухли, а валізка вже змінила господаря, Чарлі зник, а на його місце став худорлявий непримітний хлопець з холодним, у змії, поглядом. Моді тим часом устигла накинути манто і зникнути. Хтось у натовпі засміявся, інший заховав портфель під пахву і почав аплодувати. До нього одразу приєдналося співдюжини веселих джентльменів. Навіть огрядний поліцейський посміхнувся – Протискаючись крізь натовп, він буркнув. «Розходьтесь! Розходьтесь!» Аж раптом перечепився через тіло хлопця з ямочкою на підборідді. Двоє пасажирів намагалися підняти його. І тоді в очах поліцейського спалахнуло розуміння. Засвистів свисток, і лункий окрик прорізав простір, перекривши гамір натовпу. «Затримати ту жінку!» – заривів він. І ті, хто зібралися навколо, тільки тепер зрозуміли. Щойно стали свідками якоїсь загадкової вистави, поставленої для них слюнявою моді. Вони охоче підхопили крик поліцейського. Біля виходу з вокзалу стояла машина з заведеним мотором. Люди бачили, як атлетичний молодик з пустими руками, без валізи чи сумки, вскочив за кермо. Найімовірніше, машину заздалегідь підготували на умовленому місці. Слюнява моді торопливо внувалася за ним, міцно притримуючи на плечах свої шкури. Дівчина поспішала, спочатку вона сердито кинула хутряне манто, що заважало у салон, а потім сама зникла в машині. Тим самим на прощання вона дала змогу допитливим ще раз приглянутися до своїх витончених форм і пишної рожевої плоті в обрамленні мережева. Автомобіль вмиті рванув з місця. Свистки поліції залунали по всьому вокзалу. Патрульний нервово намагався відкріпити кобуру. Машина, втиснувшись у щілину у щільному потоці автівок, із виждявщим скреготом загальмувала і повернула вліво. Через мить її вже не було видно. Тим часом худорлявий чоловік з ямочкою на підборідді трохи отямився і спробував сісти. Однак його очі все ще були мутні. Він, здавалося, не розумів, де знаходиться. Пол Прай із здивуванням помітив, як рука молодика рефлекторно потягнулася до валізки і міцно стискала її ручку. Впав замок, і нещасний глянув усередину. Валізка виявилася битком набита обрізками товстого паперу, ймовірно, зі швейної або друкарської дільниці. Кур'єр у відчаї застунав. «Мене пограбували!» – кричав він. «Моя валізка! Триста п'ятдесят тисяч доларів!» – його крик перейшов у приглушений хрип, і нещасний знову впав на спину, непритомнюючи. Навколо безпорадного тіла почалася метушня. Поліцейські в формі вибудували щось на кшталт кордону, охопивши вокзал з усіх боків. Декілька постових покинули свої пости. Підняти тривогою підкріплення розбіглося по залі. Та, на жаль, поліції не вдалося знайти грабіжників, які викрали валізу. Худий молодик з ямочкою на підборідді опритомнів і розповів, що бачив дивний спектакль, поставлений жінкою в персиковому мережеві. Він пояснив, що та впустила манто, і в ту плутанину хтось вдарив його по голові. Потім він упав і втратив свідомість. Але хлопець не міг пригадати, хто саме стояв поруч із ним у той момент. Він лише точно пам'ятав, що вдарили його здебільшого ззаду чимось важким. І зроблено це було з професійною майстерністю. Пол Прай, не відходячи від свого місця, уважно спостерігав за розвитком подій. Час від часу його пильний погляд повзав до блідої молодої людини біля стійки камери схову. Той метушився, наче мурашка, то приймаючи важкі валізи, то повертаючи їх власникам. І весь цей час пошарпена валізка з цінними паперами продовжувала мирно красуватися на полиці. Звісно, ризик був великий. Але з іншого боку, що могло бути безпечніше, ніж заховати справжню валізку серед десятка схожих просто під носом у поліцейських? Частина 5. Чесна гра. Пол Прай швидко замазав тріщину в колоні, зашліфував шорсткості, злетів у вниз і сів у машину. Їхати було недалеко. Навколо вокзалу стояло чимало крамниць, де подорожній міг купити все необхідне. Дешеві валізи, на вигляд ніби з дорогої шкіри, хизувалися на вітринах з яскравими цінниками. Пол Прай увійшов в одну з таких крамниць і зробив досить незвичні покупки. Він вибрав невелику валізку, пару будильників, упаковку батарейок і ще купу радіообладнання. Непосвяченому все це могло здатися клубком дротів із вилками та якимись шматками полірованого металу. Коли покупець, навантаживши купленим, вийшов, господар крамниці з задоволенням потирав руки. Коли покупець, навантаживши купленим, вийшов, господар крамниці з задоволенням потирав руки. Пол Прай покликав таксі. Відокремивши від двох заводних будильників механізм і акуратно заведя їх, поклав їх у валізку. Потім він наказав шоферові їхати на вокзал Юніон. Коли Прай повернувся на вокзал, він з'явився саме в той час, коли рух поїздів був інтенсивним і вулиці навколо заповнилися людьми. Вокзал усе ще повоточений поліцейським кордоном. Пол, однак, звернув увагу, що вони в основному перевіряють багаж, який виносять із будівлі. Тих, хто заходить, пропускають відносно вільно. Прай покликав посильного і дав йому чинити. «Неси цю валізку до камери схову. Не забудь про квитанцію» посильний кивнув і помчав. Апол перевірив, тікання заводних будильників загубилося в загальному гаморі і з полегшенням видихнув. Хвилиною пізніше посильний повернувся шматочком картону у руці, на якому значився номер. Отримав щедрі чайові і тут же забув про випадкового клієнта. Апол прає негайно пішов до себе, переодягнувся, байдуже пропустивши повз вуха похмурі пророцтва однорукого магу і швидко Повернувся на вокзал. Цього разу в руках у нього була тростина, довга й тонка із загнутою ручкою. Він лавірував натовпом з невимушеною грацією хижака. Миттєво глянувши на камеру схову, Пол пересвідчився. Потрібна валізка, як і раніше, лежить на місці. І знову він не міг не захоплюватися хитрістю того, хто вибрав для неї саме це місце. Достатньо простягнути руку і валізку легко зняти і пересунути. Пол Прай вирішив перечекати. Його година наставала, коли з перону відійшов вечірній поїзд, і на вокзалі встановилася відносна тиша. Люди ще пересувалися, але голоси їхні звучали тихіше, ніби губилися в обширі терміналу. Пол подивився на годинник і рушив до виходу. Там він підвів таксі і попросив водія трохи почекати. «Я повернуся за хвилину», – кинув він. «Треба зустріти дружину, і одразу після цього мчимо через усе місто на інший вокзал. Жінка має привезти мої речі. Уявляєте, виїхав зранку, а речі лишилися вдома. Як повернусь, їдемо». Водій мовчки кивнув, потягнувся в кишеню за сигаретами та позіхнув. «Не сумнівайтесь, сер». Пол повернувся в будівлю вокзалу і підійшов до телефонної будки. Він зачинив за собою дверку і крісто всте скло знову побачив бліде обличчя бандита біля входу до камери схову. Такий непримітний тип навряд чи був відомий поліції, подумав Пол. Та й на його думку, яку б небезпеку цій людині не загрожувала, то й навряд чи звернеться до патруля. Монета з мелодійним дзвоном провалилася у щілину. Пол Прай попросив з'єднати його з камерою зберігання на вокзалі. Із свого спостережного пункту він бачив, як блідий чоловік у формі здригнувся і підніс слухавку до вуха. «Ало, слухаю вас. Вокзал Юніон. Камера зберігання». «Замить! Ваш вокзал злетить у повітря!» Пронизливим фальцетом заверещали у трубці. «Тут буде такий вибух, що сам чорт злякається!» «Слухай, друже, я зроблю так, що від цієї клятої будівлі й каменя на камені не залишиться. Але тобі я зла не бажаю. Я не хочу вбивати невинних людей. Мій ворог – капіталізм, а ти – такий самий нещасний друдяга, як і я. Ти – мій брат!» Панічні крики, які артистично зобразив Пол Прай, цілком могли належати якомусь божевільному. Голос бандита миттєво втратив спокій. «Що ви таке, чорт, забирай, верзате заверещав він. Навіть з такої відстані Пол бачив, як борошнисто бліде обличчя Ганстера стало сіро-зеленим. «Слухай уважно. У вас там бомба!» – продовжив Пол, нанітаючи страх. «Вона в чемоданчику, який я здав вам сьогодні вранці. Крім неї там ще два будильники. Перший спрацює рівно через 5 хвилин. Потім буде пауза, ще п'ять хвилин, і тоді спрацює другий». І ось тоді ця клята будівля. У цю мить Пол зрозумів, що його вже ніхто не слухає. Поглянувши в бік камери зберігання, він переконався, що його співрозмовник швиргнув слухавку і, перестрибнувши через стійку, кинувся до валіз на полиці. І саме тоді, в купі речей, пронизливо заверіщав один з будильників. Пол Прай задоволено усміхнувся. Він вийшов із кабінки і, постукуючи тростиною, швидко попрямував до стійки камери зберігання. Загнутою ручкою тростини він акуратно підчепив потрібну валізу. Легкий рух і чемоданчик, мов морквина з грядки, вислизнув із ряду сумок і приземлився перед Полом. Звісно, Пол Прай не мав за кого вважати свого недавнього співрозмовника, гангстера з блідим обличчям, боягузом. Той зробив усе, що міг. Схопив валізу, яку пол йому підсунув трохи раніше, розпоров її дно і в цю саму мить, без сумніву, витріщався на неймовірне сплекіння дротів і дешевих будильників. Зрозуміло, все це він робив, стоячи до стійки спиною. Пол прай незворушно прихопив зі стійки потертий чемоданчик і безшумно попрямував до виходу. Щойно він з'явився у дверях. Водій вискочив з машини і, майстерно вихопивши валізу, закинув її в багажник. Пол Прайс застрибнув у салон і таксі зірвалося з місця. Інспектор Оуклі роздратовано жував сигару, перекочуючи її між зубами. Схоже, за останній час ви непогано поповнили свою колекцію нагород, зауважив він Полу Праю. Той весело кивнув у відповідь. Та ми ж із вами вдвох працюємо. «Інспектора, не забувайте про це», – додав він. Та інспектор Оуклі продовжував з похмурим виглядом вдивлятись у тліючий кінчик сигари. «Ну, загалом так. Тільки боюсь, що ви граєтесь із вогнем. Легко кулю схопити. Гілврей на вас полює, хоча це для вас не новина. До речі, прає, закладаю, що якби ви одного дня вирішили постати перед великим журі – і розповісти про темні справи Гілврея та його методи, у вас би в'явився шанс упекти його за грати. Пол Прай лукаво всміхнувся. З якого дива мені витрачати на це свій час? От цікаво. Ну як же, він потягне за собою всю свою шайку. І ви таким чином позбавитесь загрози зловити кулю в будь-яку мить. Наскільки я знаю, ця небезпека давно висить над вами. Тепер уже Пол розсміявся. <свісна> ага, звісно, геніально. Я сам вкорочу віку тій дурній курці, яка несе такі чудові золоті яйця. Причому не тільки для мене. Та годі вам, інспекторе. До речі, я чув, що корпорація, у якої наш приятель Гілврей так ловко поцупив облігації, запропонувала 20 тисяч тому, хто їх поверне. Це правда?» Оуклі пирхнув у відповідь. «Ага, правда. Думаю, вони без вагань виклали б навіть половину повної вартості. Так їм хочеться повернути облігації. Але потім вирішили обмежитися 20 тисячами». Чесно кажучи, я не знаю всіх подробиць. Знаю тільки, що всі юристи цих фірм ладні загристи одне одного через цю справу. Не можуть вирішити, хто винен. Схоже, хлопець, який їх віз, був кур'єром саме того банку, що купив пакет обігових облігацій. Тобто це була доставка. А якби кур'єр був найнятий компанією-продавцем, це вже не була б доставка, правда? Їх сам чорт не розбере. Пол Прайлі ниву витягнув сигарету з рота і повільно струсив сірий стовпчик попелу точно в центр попільнички. А що, як я запропоную розпорядитися цією винагородою так само, як попередніми? Щелепа вінспектора відвисла, і він ледь устиг підхопити сигару, що випала. Ви їх знайшли? Та ні, звісно, як би я це зробив, от цікаво. Просто щось мені підказує, назвіть це, шостим чуттям що всі ті облігації спокійнісінько лежать у чемодані в камері зберігання одного з великих універмагів. Таких у нас у місті повно. Більше того, з виглядом змовника провадив Пол, я навіть можу прошепотіти вам, у якому саме універмазі варто пошукати. А якщо попросите, то і номер осередку підкажу, де стоїть валіза. Тоді ви зможете знайти ці коштовні облігації і гучно проголосити, як наша доблесна поліція розплутала цю справу. Мовляв, слід вивела пташина пошта. А вже потім, добре подумавши, поліція дісталася і до самого сховку. На жаль, злочинцям, як завжди, вдасться втекти в останню мить, але це вже не важливо, адже облігації будуть у вас. А ви, мій дорогий інспектор, отримаєте свою частку загального захоплення і ще 10 тисяч готівкою на додачу. До речі, непогано доповнить вашу колекцію цьогорічних нагород. І, звісно ж, Підсумував Пол, мені було б приємно, аби моє ім'я в жодному разі не згадували у зв'язку з розгадкою цієї справи. То наша доблесна поліція з мене ока не зведе. Інспектор Оуклі голосно зітхнув. Його маленькі очі засвітилися жадібним вогником. «Що ж, це варто обміркувати. Ви гарно попрацювали. Чисто. Я б міг поклястися на Біблії навіть без ваших пояснень». Звісно, бували випадки, коли видавали мені не надто багато інформації. І доводилось гарненько попітніти, щоб заслужити свої грошики. Але тут інша справа. Чиста робота. Нічого не скажеш. Пол Прайв усміхнувся. Ви маєте рацію, інспектори. Чиста робота. А щодо до чомоданчика? Вам зателефонують і скажуть, де його знайти. Звісно, дзвінок буде анонімний. Вас влаштує, якщо це буде за кілька хвилин після опівночі? Тоді вже вранці про це напишуть газети. О, чому саме в такий час? Якось дивно. Кілька хвилин попівночі, пробурмотів інспектор Оуклі. Так вас буде час подбати, щоб під час дзвінка хтось був поруч. Ну, ж, інспекторе, хтось має підтвердити, що ви справді отримали інформацію. А як саме вона вам дісталася від таємничого доброзичливця чи разом із голубиним посланням, це вже, вибачте, ваша справа». Інспектор Оуклі гаряче потис йому руку. В одному з найфешенебельніших передмість височів особняк, що вражав показною розкішю і поганим смаком. Він належав Бенджаміну Франкліну Гілвею. Будинок стояв майже посеред доглянутої галявини. Гілврей був хитрий. Вирішив, що будинок краще розмістити на відкритому місці, мовляв, так безпечніше. Він ще добре пам'ятав ті часи, коли сам тремтів за власну шкуру. Нині Гілврей лежав у велетенському ліжку, вкритий покривалом з тонкої ангорської вовни. Але подушки під головою збились у безформену купу. Схоже, Товстун провів неспокійну ніч. Крізь вузьку щелину між шторами пробивалися бліді промені ранішнього сонця. Так, великий форс Гілврей справді не зімкнув очей. З передньої частини будинку до його слуху долив якийсь невиразний шум. Сподіваючись, що все стихне, гангстер спробував знову заплющити очі, але шум наростав і ставав дедалі виразнішим. Гілурей з роздратуванням заворушився і, підвівшись, відтягнув штору. «Що за чортівня? Його люди ж знають, що бос вимагає в домі абсолютної тиші». Він визирнув у двір, освітлений першими променями сонця, і побачив дивну сцену. Посеред галявини походжала гладка курка, прив'язана за лапу до кілочка, вбитого в землю. Вона підняла голову, випнула груди і насторожено озиралась довкола. На її шиї було щось на кштальт металевого ошейника, з-під якого старчав складений аркуш паперу. Гілрей розлючено натиснув кнопку дзвінка. Двоє охоронців нерішуче опустили гвинтівки. Чорт її знає, ту курку. На перший погляд ніби й безневинна, а раптом це пастка. Врешті-решт вибухівку можна прикріпити до чого завгодно. На всякий випадок зброю тримали на поготові. Курка не в траві, розкидаючи дерен. Раптом пролунав сухий клац і постріл. Перо злетіло в повітря, а вражена птах безвладно впала на траву. Під прикриттям снайперів один з охоронців повзком дістався до курки і притягнув мертву тушку до будинку. Це була звичайнісінька курка, якби не одна деталь. На шиї в неї був якийсь ошейник, а під ним складений у четверо аркуш паперу. Це була записка, адресована особисто Гілврею. І навіть найближчі до нього люди пізніше зізнавались, що ніколи ще не бачили свого боса в такій люті. «Дорога курочко, дякуємо за ще одне безцінне яєчко». Наприкінці були лише ініціали. П. П. А всі ранкові газети вийшли з кричущими заголовками на першій шпальті. Інспектор Оклі знову довів нашій поліції під силу навіть найвитонченіші загадки – Знайдено викрадені облігації на суму близько третини мільйона доларів. Інспектор Оклі отримає заслужену винагороду. Коли Гіловрею показали газети, він спалахнув від люті й ледве не знепритомнів. Особняк наповнився хриплими зойками скаженої люті, а сам Гіловрей жбурнув закривавлену тушку бідолашної курки через усю кімнату. Птах врізався в стіну, забрискавши кров'ю кричущі дорогі шпалери, а білі пір'їни розлетілись веєром по кімнаті. Розірвавши газети на клапті, Гілврей кинув їх на підлогу і заходився їх люто топтати. Охоронці, тримаючись на безпечній відстані, лише здивовано перезиралися. Річ у тім, що Гілврей, завжди самовпевнений і стриманий, рідко виходив із себе. Тож ця сцена... Дещо похитнуло їхнє шанування до боса. «Щоб я більше не чув ні слова про цього клятого виродка», – репетував Гілврей, – «прикінчити його! І якнайшвидше!» А тим часом Пол Прай усе ще мирно спав сном людини, що добре попрацювала. Йому снилось, як на його банківський рахунок надходять ще 10 тисяч доларів. І байдуже йому було до того, що його супротивник скаженів від безсилля. Як дуже влучно підмітив інспектор Оклі, чиста була робота.